Якщо він встигне сховатися в хащах, мисливцям доведеться докласти неабияких зусиль, щоб знову загнати його в пастку А ліс був уже зовсім близько Собаки, перепливши річку, вже нервалися в погоню, скиглячи, притискалися до псарів Лише двоє з них зважилися продовжити переслідування, світлою масою летіли слідом за звіром Псарі спішилися, витягли мокрих псів по крутому берегу. «Невдача, месір герцог», – сказав один з них. «Звір утік, бісова потвора». Але Франциск був налаштований рішуче. «Ви двоє подбайте про собак». «Сафолку, вперед! Вода ослабила звіра. Він поранений і стача кров'ю, якщо ми не зупинимо його». Вони поскакали щодуху пришпорюючи своїх змушених коней. Прожугом влетіли в ліс, помчали, орієнтуючись на гавкіт собак. Якоїсь миті Брендон помітив, що вони залишилися зовсім самі. Масіренгулем, крикнув він, це безглуздо, незабаром зовсім смеркне. Попереду пролунав несамовитий вереск і в лощині вони знайшли ще одного роздертого пса. «Месіре!» – знову крикнув Брендон. «Звір небезпечний, а ми відбилися від решти мисливців». Йому б належало потрубити вріг, але тільки зараз Чарльз помітив, що десь загубив його. «Зупиніться, Франсиску! Це вже стає небезпечним!» Гавкіт собаки попереду вже лечувся. Однак те, що вони наздоганяли звіра, було очевидним. В дорогу вказувала вторована ним серед чагарників колія. «Масіре! Добійся, жена мать є!» – огризнувся Франциск. Пришпорив коня, змушуючи на ходу перескочити повалене дерево. «Ми наздоганяємо його!» Брендону нічого не залишалося, як скакати слідом. Якоїсь миті він майже порівнявся з герцогом Крикнув, щоб той звуками рогу подав сигнал іншим Франциск, не зупиняючись, почав шукати ріг Що збився під час скачки за плече Відвернувся на мить Все сталося дуже несподівано Герцог Ангулем не помітив гілку, що нависала над Тунисько І стрімко вилетів із сідла Вдарився об стовбур великого дуба і залишився лежати нерухомо. Його кінь з голосним ржанням помчав далі. Брендон із прокльонами натяг поводи свого коня і зістрибнув з нього на ходу, навіть не зваживши на те, що його кінь помчав слідом за конем герцога. «Мсьєн Гулем!» Він торсав його, з жахом усвідомлюючи, що не помічає жодних ознак життя. Капелюх Франциск давно десь загубив. Під коротким чубчиком виразно проступила велика гуля. «Чорт забирай! Бракувало ще, щоб спадкоємець престолу розбив собі голову, як і Карл VIII, в амбазі!» А поруч був тільки він, Чарльз Брендон, посланець короля Англії. «Можна тільки уявити, чим це для нього закінчиться!» І він трусив Франциска, штурхав, ляскав по щуках. З лісу накульгуючи з'явилася остання гонча. Мостившись поруч, вона тихо скавучала. Кабан. О, зараз було зовсім не до кабанам. Звідки здалеку долетіли крики, звуки рогу. Брендон скочив, почав кричати. Не помітив, коли Франциск поверхнувся і, підвівшись, озирнувся. «Що сталося? З женами Становище здалося Брендону навіть комедним, якби не було таким критичним. «Наші супутники не чують мене», буркнув він. «Вітер приносить їхні голоси, але відносить мій в інший бік». Вітер посилювався, шумів верхівками дерев. Наповзала хмара, швидко сутеніло. «Де наші коні?» Запитав Франциск Брендон вилеявся по-англійськи По-французьки люто відповів, що, мовляв, коні помчали переслідувати кабана Та все ж не нарікав Францискові на те, що той не послухав його Надто віддалившись від решти учасників полювання Герцог Ангулем взявся прискіпливо досліджувати свою голову Але дійшовши до висновку, що відбувся тільки гулею на чолі, навіть повеселішав з властивим йому оптимізмом, він одразу заявив, що їх шукатимуть, поки не знайдуть. «Якщо ми на той час остаточно не замерзнемо», – пробурчав Брендон. Справді, хмара, що насувалася, несла з собою сніг. Навколо вже панувала темрява, і незабаром перші, такі гострі на вітрі сніжинки почали пролітати між деревами. Франциск, залишившись без берета, Мерс, втягуючи голову в плечі, кутався в комір. А тут ще, коли він спробував підвестися, виявилося, що при падінні він звихнув ногу, і тепер міг стояти тільки спираючись на плече англійця. Почувши віддалений гамір, порадившись, вони вирішили рухатися в той бік. Попереду пес, за ним Франциск, спираючись на плече іноземного гостя і накульгуючи – те, що вони рухаються не в тому напрямку, зрозуміли, коли під ногами крізь мерзлу кірку почав простувати болотяний ґрунт. Драговина! Вони повернули, на навмання. І тут пес зупинився, глухо загарчав, здибивши за шийок. І це їх врятувало. Вони були на поготові. Хай йому грець! Велився Брендон, відступаючи від Франциска і вихоплюючи меча. Кабан був поранений. Він стікав кров'ю і був розлючений. Люди, самі не знаючи того, вийшли на його нове лігво. Він повстав перед ними в суцільному моруці загрозливою темною масою. Брендон не бачив його ощереної морди, страшних ікол, але відчував, як звір стрімко насувається на них, мов примара, злий дух лісу. Пес кинувся йому на переріз і прийняв перший лютий удар звіра. Гончий відлетів з голосним вереском, відкинутий страшними іклами. Наступної миті звір уже стояв перед людиною. Брендон, озброєний мечем, залишився сам на сам з кабаном. Франциск був десь позаду. Звір так шалено наскочив на вістря Леза, що воно ввійшло в його тіло, мов бритва. Від удару Брендон упав перекинутий страшною силою. Проте звір ще ворушився, і мисливцю було б непереливки, якби на допомогу не прийшов Франциск, увігнавши в тулуб кілька разів ножа. Жена Мотіє, Боже мій, шарлю Брендоне, ви живі?